Az élő butha operatőre. Fivére révén a dalai láma is hallott a sürgülődésünkről. A jégpályát sajnos nem lehetett a potala tetejéről látni, pedig ő is szerette volna megismerni ezt az új vidám sportot. Ezért egy napon elküldte a filmfelvevő gépét azzal a megbízással, hogy örökítse meg csúszkálásunkat a jégen. A filmfelvevő még a 13. dalai lámáé volt, aki Sir Charles bell kapta ajándékba. A brit diplomáciai képviselet később a fiatal dalai lámának újat ajándékozott, és a négy világ körüli utazó is hozott magával új felszereléseket. Mivel még sohasem filmeztem, elkértem a prospektusokat, és gondosan tanulmányoztam őket. Aztán a készfilmet a külügyi hivatal és a brit diplomáciai képviselet közvetítésével Indiában előhívattam, és két hónap múlva már a Dalai Láma kezében volt. Ez a film jelentette az első személyes kapcsolatot köztem és Tibet fiatal uralkodója között. Különös, hogy épp a 20. század egyik találmánya révén kezdődött el a barátságunk. Később Lopszánk Számten közvetítésével arra kért, hogy a különböző szertartásokon és ünnepségeken fényképezzek neki. Ettől kezdve rendszeresen kapcsolatban álltunk egymással. Csak azon csodálkoztam, hogy megerültető tanulmányai mellett milyen intenzíven foglalkozott a felvételekkel, mert mindig mellékelte a legpontosabb utasításokat. Hol néhány sort írt egy cédulára, hol Lopszánk számtem mondta el szóban a kívánságait. Előfordult, hogy azt az irányt adta meg nekem, ahonnan véleménye szerint a legkedvezőbb esik be a fény. Más alkalommal pedig bizonyos szertartás pontos kezdési idejére hívta fel a figyelmet. Addigra már abban is megállapottunk, hogy a körmeneten hosszabb ideig nézzen egy meghatározott irányba, ahol megbeszélés szerint a fényképező gépemmel állok. Minden szertartásnál igyekeztem a lehető legkevesebb feltűnést kelteni. Ez volt a fiatalisten király állandó gondja is, mert gyakran kért arra, hogy ne tolakodjak előre, és inkább mondjak le egyik vagy másik felvételről. Természetesen így is észrevettek, de csak hamar mindenki tudta, hogy őszentsége megbízásából filmezek, és így támogattak ebben. A retteget szerzetes katonák is gyakran tették szabad az utat nekem, és ők maguk is szelít bárányokként pózoltak a felvételekhez. Így megörökíthettem olyan vallási ünnepségeket is, amelyeket előttem soha senki nem filmezhetett. Egyedül azt sajnáltam, hogy az önkívületi állapotban lévő orákulumról nagyon kevés felvételt készíthettem.